поки в суперечці не висмикне десяток жил і не вибере ту, яка йому потрібна. Мені ж тепер стало ясно, як поляки все добре спланували, мовив він. І від Львова до найменшого хутора всюди мали організації. Стрільці не встигли виїхати, а вони вже створили управу. Він нагріб купу трісок і сів. протерши мізинцем око пильно подивився на мене Зітхнув і чи з жалем, чи і спокійним захопленням сказав. А Галицька армія два рази здобувала петлюрі Київ. У тому, що Галицька армія перейшла з Бруч, дуже довго буде відчуватися трагедія краю, відказав я. Гордій хворобливо скривився, і мені здалося, що він почне заперечувати. Проте Оскал на його знекровленому тифому обличчі. Несподівано розплився широкою усмішкою. Вільно поблискуючи, мов прощаючись, біг мимо очей Дністер. На Буковинському боці, на тлі голубого неба, у видолинку вибухали фонтани землі. До яких його родом зійшла молодиця у спідниці, десь видко прала в садку, тому й підіпнула. Зачеркнула коновкою води і, не глянувши на цей берег, Знову щезла між соняшниками. Дністер холодно поблискував на сонці, як злі сльози. Мене раптом осяяло, що стихія війни теж прикидається за якоюсь дивною логікою. Взяти хоча б мій бункер. Він австрійцям не продався, зате був потрібний республіці. Либонь, усе в житті так побудовано, що людська енергія не може пропасти. Я так думаю, перервав мої гадки що треба не менше двадцяти років, аби тут знову зворохобилося, як у вісімнадцятому». І я знизив плечима. «Вже нема людей, що можуть організувати народ», – додав Ілля. Я згортав купу трісок протилежному кутку Ганку і, сівши, зустрівся з пильним поблискуючим поглядом Іллі. «Скажеш ні?» – спитав Гордій. «Що ти вимацуєш?» – запитав я навпростець. Ілля, мов з переляку, здригнувся і нахмурився – «Щось мусимо робити, Прокопе», – сказав він після хвилевого вагання. «Поляки нам показали приклад. Треба організовуватися, щоб не дати людям зневіритися». Я похитав головою. Гордій невдоволено поморщився. «Мені здається, що можна б і з комуністами робити один фронт», – додав він. А вранці наступного дня до мене у нову хату прийшов за дорученням Гривастюка Іванчук не церемонячись, дістав з війтової папки документ і похмуро ковзнув по ньому очима. «Штраф за зловмисне пошкодження військового об'єкта», я перечитав постанову повітового суду. «Якщо спробуєте ухилитися від сплачування, у вас заберуть до примусових робіт». Зарештуйте, сказав я байдуже. «Таких грошей, про які тут мова», – я потряс перед його носом постановою – «У мене не буде ніколи!» «Діло ваше з посмішку», – відказав Іванчук. «Мені було велено попередити». «Іди звідси», – сказав я, – не в силі складати з собою. «Но-но», – похрозливо підняв руку Іванчук. Але не дуже. Ми вас нагадаємо, як ви побили поляків на лісничівці». Геть, заточившись, я позадковав до сходів, опустився на дошку, тремтячими руками почав скручувати цигарку. Надійшла Марина. Ми довго радилися, нарешті вона сказала, «Прокопику, чекай села, тут смерть, а в світі, може, збережешся». Вночі, перекинувши через плече торбину сухарями, я рушив до залісся. Ішов лісом, силкуючись зібратися з думками, але мої намагання ні до чого не привели. Я більше не вмів чесно розмовляти з собою, навіть у тій мірі, як розмовляють з руїною». Усе було втрачено. Я перечував, що ніколи не ступлю на перехрестя доріг за колобродами. Земля, яку я не за своєю волею покидав, здавалася мені ворожою пусткою, а там, куди я вирушав, були темні, невідомі нетри. Народжений від старовинної і до найімовірного сучасної тріади – війни, недуги і голоду – я, куди не робив крок, всюду чув жахливу колискову цієї тріади. Вона співала про смерть. У залісі при таємничих вогнях ліхтарів залізничники формували поїзд із покинутих січовиками платформ і товарних вагонів.